بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د دا د الله تاسو الله الرحمن الرحیم چې عام او خاص مې ربانای کی شروع کوو پسوره نوح کی ان یقینا من ارسلنا علی گلید لوح ال لوح السلام چاہتا الى قومی خفل قوم تا اول بتا سره د خلق قوم غبيخه او دای به یراي د جدی دی ویرلو برګری پمته داش نزان سره جماعت بیا بیا پس ان انذر قومک داج تو ویرو ان قبل ان ياتيهم ما قد دين تشراشد ايتا عذاب اليم عذاب در بس لو سره خبره شروع کرا قالو عليه السلام يا قومي اسمعوا قومه خواب خواب انی لکم انی دا خوګه خوګه الفا روز مرو اني لكم يقينا ستاس لرا نذير ير ور كون کي وبيل خارا پسو يا الله دا چتاسي اوازي بندگیو کوي دا الله دبل چانا وتقولوا يرجيدا غل شرک مکو بلور واعطيعونا او را روان شي ما پسې عقیده التوحید به در تځخه اراد شرک به در تځخه تاو کنه چې خپل عقیده جوړه کې د توحید دی او خپل رد شرک شروع کې پسې پويګ نه پیغمبر چې څنګه کړي هغه سی باکای واعطيعون زباغل تکین وعل سلام وای يا فعل لكم مي وي ود توحيد او درتن د شرک نه لري کې دلته پیدي سری يا در له کوم بخل بو کی تاسو میر زلوبیکم گناون استاسو من د پاره تابيز نه شي مان درالو ټول ګناون الله وَيُؤَخِّرُكُمْ أَرُسْتُبَ كِتَاسَلَ إِلَى أَجَلٍ أَغَلِيْتَ تَ وَصَمَّا چې مقرړدل الله په علم کې تاسو سره ان أجل الله یقینا نيټه ده الله کله چې راشي لا یو اخرو نشئست کوولې لو كنتم تعلمون کي اي تاسو کې رايات پاوله اخر کې تذات معلوميږي ويا رستب تاسو له چې نيټه ده کې څنګه لرستو کې کله نيټه چې الله مقرړ کړي دا عش دا هیش و عشرات حکول جون بدر لالله در که دا نعمتونو وزیبتون بدی آنور نیتاقو دالله چی راجی آن رستو کیگی کی. آنه پلانیوه دیر عمر ده دی. دیر خوش علای دیورتا قالا اوینو علیہ السلام ربی ایزم عربا اینی یقینا ما قوم دعوتو رابلل ده قومی اقبل قوم لیلن دشپی و نهارن دروازی و لکا دعوت کار گوره دشپی در و دروازی دوارو ده, دلو ده پوېږي که له پويږي روز یې کوله میرسه دی الله او بخي ډېر مجاهد سرهو هغه ود شپې هم تبه کوله له روزي بیا هم کوله له شپې په فجروب ټکو نو او دروازې ور پسي په پا پټو ګرځېدو خو یې خپې اماندارای کارې کاو نو نوح عليه السلام هم ود شپې دروازې دوار ته تبه شپې قران بیانې هم دروازې فلم يزيروهم سوانہ کته ډای لرا دوا ای بلنې زمہ توحید تا کله فرارا مگر تختا چې سورې بلندوره تاختی و انی یقن ان زه کله ما دعوتهم هر واری چې ذرا بلم دای لرا ستا توحید تا لتافر لهم د دې په اړه چې تو ورته مخنوقي جعلو دای کیدی اصوابعهم بنده نه خپلګوته فی اذانهم ورنن باصلی خپلګو غونو کی دای سرکشی دا نور ستا د قبري واستوشو اته ځالو نپټای فیابا هم پخبل جامو پخبل جامو دعوه غندی واسر رو کلکشی دی پخبل کفر و شیر که واسر اگبر اولوی که استقبارن پا یو خاص قسم لویای سرا ثم بیاوه را انی یقینن زو دعوتو هم را بلم دیل را جهارن پا تاوه ثم انی بیا یقینن زو اعلان تو اعلان کم لهم دیتا واسر رتو بیان کم لهم دیتا اسرارن پا پت بیان کولو سرا اتریقی دی دعوتو و فا قلتو ما ورتووه استغفرو ربکم بخنو غوارای دخپل ربنا پذرکی اوبر شرک ان اینو یقین انستاسو داراب چده داراب چده کان اگر فارا نیگر دی در بخونکی غیرسل سماع آر آو بلیگی باران علیکم پتاسو مدرار پشیبو ویمدتکو انستاسو با امدادو کی بے اموال پمالونو و بنینا پزامونو حلیک استغفار کیار صدیخا باران با ام او که بچی دین و بچی بدل هم در او زامن بدل هم در کئی استغفار اینکه دارو دور فائدی دی ویجعل لکم و بگر دیستاز پارا جنات الباغنا ویجعل لکم دربکی تازتا انها راس اندونا ولی مالکم سشی تاز لرا لا ترجونا چه تازو عقیدن ساتی لله اللہ لرا وقارا دعی الزتو وقد خلقکم او یقیننگ تاسو پیدا کری اطوارا پو مختلف حالتنو کی اول مریوا بیا ټینګا وینا بیا کر پنده Alam tara a tas nu gurai kaifa khalaqallahu sarangi fil akidiya Allah saba samawati ul wa asmanu ta baqa landi bandi wa jalal qamara girzoli da Allah aspo mai fi hinna taraf da asmanu lutaa da na ji padai ki girzoli da warnan ba salida mai je kala talib girai poaqiu ana da ادا یا تو نه به لستن اسو مې ته خاطرې شي علماء تفتیو ورکه د اسمانونو زلان دی دیده یاو پکې وو شرم تعالی کې فرمایلی و و جعل القمر فيه النورا شرم تعالی کې حروف جاری او دغه معنی بیانې کې فاده پاره د ظرفیت راځي نه علاوه طالب حجازبه کې راغلو کنه او دا کلی خانو خانان کو دیار دو را ٹنگی گی نکنا نو علمی خنو آن دا مولیس امناس پناس ساتن شاگر دو نمبر د تقریر ورکو لاغوی قرآن کی خدای ویلی شرم تامل کې خدای ویلی لی سو چفاد پارد زرفیت تا ہوئی گئی وی لاغوی اصده خطا کی گی وجا لالکمران گر فيه الا ترى اذعان السمانوتال لاله جي پي کي دا من دا پلان کمز وي جمعات کي نه جمعات کي ورنلوتي خبوگي کم د دكان کي نو دكان کي غيا په کورسائن از تي يا نو داله جي پكي ورنلوتي ناغه يدا پكي ورنلوتي لا نه ډاکسن کي نوې نا پكي ورنلوتي خفي په کي ختي نا ناغهي طرف طرف وجعل الشمس اغه در زاويه الله الله ام راور من ارې دمک نه نباتتن پټو کولو سره دمن دمک نه خ راتی ل عادله سلام خاوره. داله چې غلم جوارور بشي او ګړي ا دا می خرو نه دا هغې ته ننسبت مجاي شوویړ دو کوم بیاغله پسکې تااس لهیا په دزمک کې یړ جوم غ بر بعضې تاز له خرجان په یو خاصې سره ستو سره والله الله جاله لمل عرضه ګزې للس ل لتاش کو د دې لپاره چې تاسو چاليږئ مینه په دې سمته کې صبح لن پلارو فجاجن پارتو بیارتو قال نوح او نوح عليه السلام ربي اعز ما هم يقينن دي خلکو اسونينا فرمانی کړل زما وتتبعو تا بيداري کړل من خلکو لم يزته چه نه سيوا کوي دلرا مالو مال داغو او ولدو هو بچي داغو الا قصرات مگر تاوانو او دا مالدار خلکو زمانه توحيد نا دا بیان دا خلق قرول دی و مکرو چنون جور کرا مکرن کتبار چل وقالو یه غی لا تظرون نا تاسو مپریدی آریات کنخ بالحاجت روامددگار او خاص کر ولا تظرون نا ها مکا تاسو مپریدی ودن ود خدای لرا نمین محبت دا ولا سواه ان سواه خدای لرا ولا یغوس او نیغوس خدای لرا و یعوق او نیعوق لرا و نسرا و ون ننسر لرا لابی زد دی خاص خدای لا د نیکو بندگانو شکونه دا نیکو بندگانو د هغې شکونه د چا د س په شکله چا د ډګ په شک او د چا دڅ په شکل جوړ و کې دا دا سیفتونهدي دا کار کوه شي.ه اوللو یا کې نندې بیلا کړ و كثيره ډیر خلککو سممت لب بلایکول کول شي نه نه د دا پهباله ته بندګهي والله وَلَا دعاالمي نه تې واکه ظالمان لره الله بالاله مګر بمرهی مما خي نو وجی د گناونو د دې خالکونه او ري قر دوب کړې شو پوبو کې د زمکه او د اسمان فوت خلونن باسل شو نارن ورتا الګا داخد زمکه او بو دا کدا شنو باغه وقنه لړو یسونه هغه به د زمکه پراتو ورتا لړو سنت ول جماعت وې د قبر عذاب د دې نه ثابت ته من تا خلګوي پي بيريان د قبر عذاب نه منې رشماري جان سره کی موریسیو کله تقریر کے زمان خلاف او اللہ خلقت قبر عذاب نمنی نو ارتا چپشکل چپشکل لاس قبری کای فرز قیامت بلال جواب ورکای قبر عذاب حق تہ دا قران نے او ثابتو حدیثو کے خبات طڑ لے, لے. فلام یجیدو اغیر بنو ممیلو فلزان لرا من دون اللہ اذا اللہ نے علوا امداد کو ان کی وقال نوح او نوح علیہ او ما را لا ت تم پیداې ده الله ارې په من کارینا د کاافرانونه د یاره ګرزی ان نهقا ک نت انتظون کا تفریدي دی یدللو بلاری کوې وا ک ستا بندیگان وله یلیدو د ن راړي نافرمانی کوون کې کپه نا شکر کوون کې ربی زما رابا ای فیرلی بخنوو کې مع ته استغفار ده ان دیو عبادت کې شامل لکه څنګه چې ما تاسو ته موستو نه مطلب نه دی چې هغه استغفار یا اغفرلی معافرت سوال کوي نهيبه ګناه کوي رسول الله دي کې کمزې ګناه کړې په یګي او د تعلیما ويمطا ولي والیدیا وبخنو کې زمام اوره پلارتا مور اوربلار له بن بخنو غوري ولا ومن اجاتا داخلہ چې داخل شي لارجي کور زماته چې کیشتای زمادا یا زمہ کورتا اسی لالمؤمنان په داسحال کې چې ایمان راوړي وللمؤمنین بخلو کې مؤمنانو صلوت تر قیامت ولمؤمنات مؤمنانو خذو تر قیامت ولا تجد الظالمین تمثيوا کای زالمان لرا الا تبار مگر هلاکت سورہ نوح د الله په فضل احسان سره اخلاص شو ورپسی سور جن دے سور جن اور سور جن کی سور جن پترتیب کی بہتر نمبر دو آیائم نمبر سورت تے اور پلزول کی سور آراب پسی چالیس نمبر سورت تے د صورت دعوه صدا رد دا شرک اعتقادی ما خسر سره سره بته ال په شرک باندې دلایل نقلی د لوح علی السلام نو ها ا سور جن کی دلایل نقلی د پیریان نو ال تدنو علی السلام نو او دلته د پیرانو په مسالې د توحید دلیلی عقلی نقلی بسم الله الرحمن الرحیم خاص بندات د نوم د الله چې عام او خاصه رب العالمین کې دي شروع کو دا غپنون باندې سوراجین کې قل اوایا اوحیا وحکرشیلا الی مات صواحدا انه یقینا شان داده استمع اخو او غخو نفرون یو ډळे من الجنی ده پیریانونا نالا کتاب تا فقالو یغی اِلنا سمیعنا یقنن واری ده من قرآنن قرآن داس قرآن عجبا چه ناشنا ده دازه بیان منگ چرطن ریو ری دلے یهدی خوزر کئی الى رشد راناتا پویتا فآمن نابیهی را رکل چه دکی دا داسی فتو لو لو منگ ایمان رالا پا قرآن ومسلح پا ولا نشرکا منگ بذا برقی خواهن درب بنا د خپل رب سره احد نه را له پیغمبر له فرښتنه ولي کنه بوته ها احد جاتوي چې جاکی عقلي رنبا خبره بس د شرک ته دا ناشنا کتاب د چې د شرک رد کړي والله یقینا شاندار ته تعالی اوچتې جد ربنا شاندار رب زمن څنګه اوچتې متقز سوایباتن اغا ندنیو لی مرگری او خزا ولا ولد او نبجی نازاو لی لان اغا شان دنو والدهو یقین شان داره کاناو یقولو چه همیش بیوی صفیونا قمقل زمن الله پالا شاطا طاز یا تخبران ومن کی قمقل خلقو اغایبو یو اللہ لرد برقی خواندان دی وعن نازو لنا او یقین المن خوگمان کو الله ألم تقول الإنسو جي جريبا نوي بنية دم والجلنو پيريان على الله كذبا فالله واني دروغ وزمان قداق دوا سي دامو لسي ودافير و سياسي وده دروغ نوي او تجد دروغو او داكو وانهو كان رجالون او يقنانو سري من الإنسي دا بريانونا یعوزونا چه غي بزان اوالا كاو فپناياي كي برجالن پسرو من الجلن دا پيريانونا زنگلتا شاري غر تبللو هنو ده انسانانو باوی او ده کم مشره دې ده مشره من منستا پا حفاظت کې داخل جوقت تبا من ساته او زنو وی پیریانو ما ماغانو قبل کرده او سه من لقبل را کرده او پیریانو تا زنس پای او به من ده ده اکی بوکنوی ده غر تا تا زری دیرای تا تورشا کچایتا او دا وازو کا شما پسی راو زری نویاتی تروغ راچان نویاتی تروغ دا خبرې به وشیرکیاتو پیریانو په توحید په لاره په شرک باندې ښا او څوبو ایمادا ځانه والے کړي دتا پیریانو ته دې خدای تزه نه والے کړي او پیریانو تکای والله شان شاندارې کانو رجال سړي لا سوبتيږي غلي کېلې والله یقینا شاندارې کانو ری جانو سری من الانسی ده بنیانونا یا وزونا چه پنائی بے غفتا تاوید بے جو راؤ پنائی بے غفتا میرے پسڑو من الانسی ده پیریانونا فزادو سیواکر دے انسانانو وهم دغا پیریان لرال چه پنائی بے پی غفتا راقا سرکشی ایکی نورم سے چل رہا ہے چه من جاو سے چلشتے بنیان را تزاہن سپاری ہاں دے مامانا فزادو سیواک ردی پیریانو هم دغا انسانانو مشرکین لرا رحقا سرکشی پشیرکی زان بیوتا بیاس پارو وانا هم یقنان دی زوننو گمان کما زونن تم لکسن چی تاسو گمان کوي اللہ یباس اللہ چی چاری بنا پورتکی احدنی چھا لرا دیما مانا دا گمانو اللہ یباس اللہ چی چاری بنا را الله اللہ احدن یو پیغمبر لرا وانا یقن من لمسنا سماعا من بلاس ورل اسمانونو تا لطوبا برا بخطو فوجدنا ها اومنتن منگ اسمانونو ملعت دا کریشوی حرسان دا سوکی دارانو نا شدیدن دا ساختونا وشوبا اومنتن منگا چه اسمانونو داکو دا لمبو نا غسنشو خطه وانا کننا یقیننو منگا نا قردو چکی ناستو با منها دا دا اسمان مقاعده پساینو دا ناستی لسامعه دا پار دا وکساره نیو دا فَمَنْ يَسْتَمِعِ کم پیرې چې غ کېدي اوسو یجد وبمووي لهو خپل ځان لرهشهاب لم رادهتییاه پراخلات د او ب ووی ړنا یقن من لا نورو نه لا ندې منږ نه پوږو اشارون چې آیا اراده کړی شوي دی به من په خلکو س الاردي دي من پهې نپوی چې داله به شورو خدای د ځمکې خااندان ارا اراده بهم یا ارااد سدي پهی باندې رب هم رب ددی رشه دا پویا چې دی کېسهکار دی چې دا سووک ک د راېقر کې خدا خللب تنګي او کهنا لاله د پوه ان تظام کينا یقین منګه مننا زنې زمنږ نه اسوای خوونه خ خلهکو و بناو بعضې زمن نه دنهغاې کاېوا بدانو کو لاو من فرقللارې ما ضبونه قده د مختلفهڅوک سوورانو سوو سوک يهودو سوق نصواراو سوق اهل سنت والجماعتو سوق مبتدعينو من کي بلاء داريږي وان الله او يقينن من داقي ذات الله الا نعجز الله چې موږ نشو کمزور کوله الله فل ارض فزمكه كي ولا نعجزه او لن نعجزه او موږ چرندش عجز کوله الله على رهربن فتيه تا کي او تختو واننا يقينن من لما سمعنا الهدى هر کړه جواري د قران امان پا بِهِ چاچی ایمان راڑ پا خبن رب فَلَا يَخَافُو اغَا نَيَرِيْقِ اغَدِ نَيَرِيْقِ دَا اخبار دے خوپا مانا دا انشاء فَلَا يَخَافُو اغَدِ نَيَرِيْقِ فَلَا مانا دادا فَلَا يَخَافُو اغَبَا نَيَرِيْقِ بَخْسَن الله <سؤال> او سره کممیو کې ولا را کا نه بهریږې د زیات نه والنا یقین منګه من ن المسیمون ځې په منکې مسلمانو ومن نقاسی تونونه او ځې پهمنکې ظالمانو فمن اصلما چاچیل اسلام راړه فلایکه دغه خلکوتهر راو او لټځانلهقاې و ک رشهده د پو اوملقاې تونار چې ظالماندي فکانو دغی مجان لما اما تا دا وحشه دا كجر ادريد دا خلق على طريقتي فاغا سملار دا توحيدو لأسقال لهم خامقاء خروب كو بمنگ دي لرا ما ان بو غدقان پديرو لنفت لهم دا دا دي دا پارج ازميق كو منگ دي فيه پده بو كي دارانو نبو ورهو وما يورد جاج مخوارو عن ذكر ربه دا كتاب دفل ربنا يسلقه بو بزيدا لرا لنبابا زيدا لرا عذابا سوا دا عذاب ساختا اما تدعوا هي شیدا یجمعون ده الله دی وان المصاجد یقینا اغزون ده سجدی لله الله الردی فلا تدعون تاسو بل ما الله الله تبار احد یوچار الا مسلمان مده منی چاٹ واخلی پنجابی او بریڈینا یا محمد او بل قال تبیا الله زنده په خپل محراب کو لګی الله اولغو او یا محمدو ملګو کنا لازم لا اسو بک علی اسو پکب 15 5 تل پاک نډه په جمعه کې لګي ها جمعه کې باندې شرک خبرې نکای با بم نکای ونه او یقینا شاندار لما قام عبد الله هر کله چودری یا د الله يدعو چې بنده د الله را لد الله لرا کا دونز دی یو ګونو نشیدای علي پاغو لبدن را پندو لمسه سلاح تولی دعوت خویت تور که قول تور توایا انما ادعو یقنان زخورا بلم یقنان انما یقنان زخورا ادعو را بلم ربیخ پل رب ولا اشرکو زد برخی خاون نجورم بهید اللہ سر احدانی سوک محمد صلی اللہ وی اغوی زشرخ نکوم او ان یقی ن لا امرکو ا اختیار نه لکم ل کوم تاسوه را رن د ټکارې ورکولو د کاټ اړلو وله راشي داونه د فدي راو بچ د نشم شم در کول لا کو پیغمبر غمبر تهله ې خلکو تووایه د ګوره چاله ټکارې مکاري نه شم ورکې او چېله فې ورکول شو. اذهو ایتا سیما وردی شوابی قل اوایا ان یقنلزو ن یجیرنی چری فنای نشرا کوله مالرا من الله دا اللہ د تکریفوننا احد انه سو اگر چیز د لوی و نیکانو واسم ابراهیم علی السلام او اسماعیل علی السلام او د دې پیغمبرانو خم ما د lana سو کلی شي خلاصونه ولن اجدا چری بزون موم من دونه سیوا د lana ملتحدہ زید ما ګرسوم ز تاسو سره رسول نن الله دې الله دې طرفنا ورسالاته او پیغامات الله نما کاردار خا... وخت مایا صلی الله ورسولا چا چې نه فرمانی وکړه د دا الله داغه دا پیغمبر فإنه له نار جهنم اغلره ورته دوزاحت جهنم د دوزخ خلدین فیا اګیب امیشی پدې کې ابدا نمیشا حتا تر دې پوری دار او کلچ دی ونی ما یعودون آقا چه دهی سره لوسکولشی فسیالمونه زرده چه دهی با پویشی زرده چه دهی با پیجنی من اطعفو سوکت دیر کم زوره ناصران پا امدادی واقلو کم ده عدده پشمرکی قل او آیا ان ادریز نپویگم اقریبون چی نیز دیده ما آقا عذاب تو ادون چه تاسره شي ام یجال الله ربی یا گرزولد آقیل ربز ما امدانی تا عالم الغیبی اگا اللہ پوئی گی پا پٹو فلایو زیرو اگا نخبری علا غیبی ہی پا خپل پٹو آدن ایس سوک خپل پٹ ایچی علا نور کئی اللہ تدوا مگر اگا سوک چا خوکری اللہ میر رسولین نو آو رئی فا لوکو یقینا الله چلی بیم باینی ادائی مخی دا خپل پیغمبر نا خالفی رسو دا خپل پیغمبر نا اور رسدن سوکی داری فرشتی لماده دی د پاار چې هغه پوه شي انقدر ابدلهغو لماده دی د پاار چې الله کاره کي ان قد بدلهغ چې قین د پ غپرانو را سړي دي رساله را پ غمونونه د خپل رابه ه ګیروا کړې د الله دما پغېلهین چې دای سره دي او اش بیرلی دی کوله شین ا دا پهشمیر لالا پو فضل احسان خلاص شو ورپسی صورت المزمل دی لاتریتر دری او یایم یا صورت تی پا تردیب کی او پو نزول کی تین نمبر صورت تی رستو دی صورت القلم نا دی صور مزمل دعواء تیزی ورکول دی پا تبلیغ دا قرآن قرآن خلق و طورس و ایزما پیغمبر علیہ السلام ماکی سر ربط اغه کی سو اغه کی دا الله توحید بیان شوی او او قران پاک پاږي بیانونه دعوت دلاله پیش کړیو نو ته چی زی ور کوي پر دا اغه بیان چې دا مثلا د توحید سورې جن کې بیان شوی و دا داخله کو تاسو هغه مسائل په دې صورت کې دي بسم الله الرحمن الرحیم خاط پندات د نوم الله یا ایوها الم الزم ملو اے صادر کی زان غختون کیا قم اللہ اللہ ادرے گا دشپی اللہ قلیلن مگر لگو اگا اشپکم دا نصفہ جنیمہی سا دشپی دا او ان قص یا کم کا منو دشپینا قلیلن لگو او زد علیہ یا سیوا گفدی وردل القرآن لول قرآن ترتیلان په صفالو سټو سره ان یقینا منسل القی علیکا زرد چګدو په تابانه قول الوینا ثقیلات رنا ان ناشاتللاین یقینا پاسیدل د شپې هیدا پاسیدل د شپې اشد دو ډیر سختي ډیر کلقتی وات ان لپاره د موافقت د جبې د سره واقومو ډیر برابر دی ای قیلہ پوینا ان لک فی النار یقینا دیستاله پارا پرواز کی سبحان کار طویلا وګدو د شپې کتاب ګورال لولا اذروازي بیانو وکوور برب کا یاد نوم در رابلل او تبدتل ځاند رااکټ کا د خلکو ن ایله الله ته تبدیلل پځ کټ کولو سره رببل مشر مالک ته مشرک دی وال مالک د دی لا اله هدار دبل لګ نشتې الله هوېوا داغنا فخزو توی واغ له وکی لازی موار صبر کوه ال ماقوللوونه هغه خبرو چې د ستاباره کې وحجرهن پرید دیلرا حجرن جمیلا پا پریغدو خیستاو سرا زرنی پرید ما والمکذبینا سردا خلقون چی درغجن کهون کی دی ولین نامتی خاندان دا مالونی آمتو بیدی ومحلهم محلتور کدیتا قلیلا لگو اننا لدائنا یقنا من سرا انکالا بیرائی دی وجحیمن دو زاختے و تو عامل خوراکتے زاغو سوتن داسی قرآک چه خاوندن خطیدو ده پا مرای کی و عذابن علیمه او عذاب درناک ته یو ما پاگر از ترجف الارضو چوبا جرچیگی داز مکا والجبالو او شیب دا گرونا کسیبن دا شغو محیلا پیدون کې الی نارسلنا یقینا منګرا لے غلې الایکم طاستا رسول پیغمبر شاهدن بیان کول کې علیکم پتہسو کما ارسلنا څنګه چرا لے غلو الا فرعون فرعون تر رسولا پیغمبر فصا اعلان فرملی وکړه فرعون فرعون الرسولا دا غرا لې ګل شی پیغمبر چې موسی علی السلام دی فاخذناه اني من فرعون اخزن پلیوله وبلا سقط سرا فكيف تتقون سرنگی با تاسو بچ شی ان کفر تم کتاسو کفر کو کوای یاو من دا غروزی دا عذاب نا یا جالو الولدانو یو بگردی علکان شیبن بودا گان السماع و اسمان منفطرون ده سرکیدون سر، سرکی کی بای اسمان کانوادو مفعولا ده دالوز دا لکن شوی ان نها دی ترغیب قرآن تا یقینن دا قرآن تذکرتون پنو نسیت ته فمن شاعا سکجواری اتخذا ادنوی لارب بیه رب تا سبیلا لار چه قرآن ده ان رب کا یقینا ستارب یا علمو پیجنی ان رب کا چه یقینا تو اتقومو دریگی ادنا دیر نیزدی من سلوثوئی اللہ علی نیزدی اغدو دریمو برخو دشپیتا شپا دیدری زایا کرا لو ضحيسي پکيو دريږي نيستي واليس فاهو ني مداري وسل صحو دري من الذين داخل كنا ماکه چيتا سر ديږي مودريږي الله تا صحابه مودريږي والله الله يقدر الليل اندازا لاقوله د شپي والنهار دروازي علي ما الله خبردار دي لن تخسوه چيتا سو طان لري د شپي ده اندازي فتاب عليكم مهرباني وکړه بتاسو فقر اول لي ماغه تا سر چيتا استا سان من ال انجي قران دی دا جیب پتا سکی مردوانا جوړا واخرونا نور یدریونا ګرځیبا کل ارضی فزمکه کی یبتغونا غیب الټهی من فضل الله مال دا الله اخرونا نور یقاتلونا غیب جنگ کی فی سبیل الله پلار دا الله مسلمانان بدی حصو کی تقسیمینو وزن او دسون اقور کار بکای او سب تجارت کی او سبل فوج کر گئی فقر اولو ماغا تیسر مل ہو چه اثانوی دو قرآن نا واقی مسولاتا کوئی منزونا واتو زکاة ورکوئی زکاةونا واقرد اللہ قرض ورک اللہ قرضن حسنن قرض خستا وما تقدم واجتاز ما کلی گئی الالف سکو قل سانون لرا من خيرين دیکاینا تجدوه تاسو به اومو وې بدلته کی عند الله د خدای سره هو لغا الله خیرن غره دے وازما اوریر لوی دے اجران د حیثیته د بلې ورکولنا واستغفر الله تاسو به کنو قولید الله انا ان الله غفور رحیم بیشک الله بهونکو مهربان دے سوره المدثر سوره المزمل پسیره فترتیب کی چورت تار اپنوزول کی چار نمبر پس ده سورت المزم ملنا پس ده سورت المزم ملنا سور مل تازه تیزی ورکول دی ده سور مزم آہا سور مدسر سور مدسر ده سور مزم مل پسی چورت تار دے داړې 4 نمبر سورته ده سوره مزملنا داوا پدی کې سدا تیزی ورکول دي پتا تبلیغ د قرآنو ا ما کی کې اوم قران ته دعوته تیزی او عدل ته هم دي پر رسول باندې تیزی ورکول دي چې دا اوره سو خلاصا وو خبرې دې پكين يا ايها بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله جامع او خاص میربانای کئ شروع کو پسورت المدثر کی یا ایوها المدثرو اے اغو سطل کی یا د کمبل قم تاسا یا د کمبل دا غستو واکنه دی فانذیر یارولوکا وربک او خاص دغبل رب فکبر بیان کا واسدیک وصیابکا اخبل جامع فطائر پاکه ساته د غندا او د پتنامینا زه یو پیغمبر دې وډار نه کوي نو مولای سید ته چې فارق شوي راځي چې خلق دادر باندې او ولګي چې دې خدای قرآن او سنتو د خدمت نه کوي دا خپل ځوابوري او قرضوه بیان کواخه او الرجال او پالیتاي پالिती فاجور پریدا ولا تملن او ته احسان مکه وخ خلق سره د دې دا پارا تک تات تاکسرستا اراده ده چې د دې د دې ومال ډیر ایواز راګای فادر اتا چا سره احسانو نہ مکو شمال وډیر بدل لرا کی ولی ربی رب کف بیر خاص د خپل رب د پاره صبر کا فیضان وقرت الاقول کله چې پکو شش شپې لای کی فذالکان دغا یومئذین قدغرز یوم نثیر دا خور سختته علل کافرینا فکافرانو غیر یثیر ندسنیدون کی زړمی پیدا مالرا و من اغ چالرا خلقتو چې ما پیدا کړی دی وحیدا پدا چې حال کی چې ما یوازې پیدا کړی زرنی پیدا مال را ومن اغچال را خلق تو چی ما پیدا کرنے دے اغل را وحیدا پدا سحال کی چی یوازیو دوارا مانی حال دا فائلنا و حال دا مفعول دوارونا و جعلتو لہو او ما ورکنے دے اغتا مال المال ممدودا اگد مانا و بنینا زامن شہودا چه ده سربار وقت حاضیرو و ما حد تو اتیارکن میدی دلرا لہو دلرا تمہیدن دل پتیاری کولو سرا سمیت ماو بیادے امید ساتی ان ازیدہ چه دلو نور سے واکم زامنو بچی کاللہ چردہ سندہ اولے انہو یقینندے کاندے لی آیاتنا زمان آیاتونو سرا علیدہ زدکون کے سعرحقو زردچے خیجون بز دلرا سعودن پاگ چرائے دور انہو یقینند فکرا سوچو که دو قرآن بارکی وقدران دازای اولگو لا فکر فقتلا تبادشی کائف قدران سنگا اندازا اولگو لده دو قرآن پا بارکی ثم قتلا بیا و جلشی کائف قدران سنگا اندازا اولگو لده قرآن ثم نظورا بیا اوکت الاخوا دیکوا ثم بسا بیا تندی تریو که و بسرا و ثم ادبرا بیا شاکلا و استگبراو لویو لا قنذای طول سوا دا فقالوا ان هاذا نه دا قران الا سحر مگر جادو دے یو اسرو چرانا قال کولشی منتال جادویز دا کړره ان هاذا نه دا قران الا قول البشر مگر خبري دا بني ادم ساسلیه زرد چه زبنن باسم دے سقر دوزاخ وما ادرا کا خبر کړی تعالرا ما سقر چه سد سقر لا تفقي نپری دی چھا ولا تذر او نپری دی ہیس چیز لرا لواحة تنسو زون کے دی لیل بشری سرمن لرا علیہا پدی دوزاق تیسہ تا عشر نلس فرشتی مقرر دی وما جعلنا مندی گر زونی اصحابن ناری سوکی داران دوور اللہ ملائکتن مگر فرشتی وما جعلنا مندی گر زونی عدتان شبیرد دی نلس اللہ فتنة مگر امتحان دی ازمی اقتیل اللذین کاثارو ها خلقو ده پارا چه کافیر دی ها لیکن نهر کسان با تازو تین گئی ها زم رفو جیو منگا ها اللہ و ایدان دی ها آم ماستا ل يستاقی الذينا دې لپاره چې قینو کې خلک او ت کتابه چا ت کتاب ورکه ش دی دا د ندينا سوا کې خلک اماو چې ایمان را وړ دی سلا ایمانه له ولا يارتاب لنا او شک خلک اوتل کتابه چې ورکه ش دته کتابهمنون او شقي ممنانانه ولیقول ما ذا تدغه شي اراد الله جوالي الله بها ذا بين الله فرشتو سره مثلا مثال ديكه سو مطلب دي كذلك دخرانغي يضل الله ولا رك الله ميه شاو چاله جوغاري ويهدي راني فهدايت پر ميه شاو چاله جوغاري سوا داغنبل سوق وما هي انذا الا ذكرا مگر پنونسيت للبشر منیانو لرا کلا داسی ندا والقمری قسم ده پس پوممائی گوادس پوممائی واللائلی شپا از ادبرا کلچ شپا شاکی و صبحی گوادس صبا الى اسفرا کلچ رنائیو کی پس گوادی جواب قسم این نها یقین اندادو زخ نا احدا الكوبار یاو دے دنخو غتو نا نظیراً یرا اونکه دیلی البشر <سؤال> بنیان لرا لی من شامل <سؤال> کم سوگ چه غواری ستا سنا این یتا قدما چه مخیش قرآن و سنت و ایمان تا او یتا اخر یادی رستو شی کلو نفسی ناری او ناس پا بینا بی ما کسوا تاکارون چی دکڑی رهیناتون بنکڑی شوی اللہ اصحاب الیمین مگر نیب نبی بنکڑی شی خاندان دا خیلاص فی جناتی نوی با جناتنو که یتا ساعلون ی سشیز راوستی دیت تاسو در فی سقر پا دوز اخی قالو او بو بوی کاغران لم نکو نومنگا من المسولینا دا مسکونکو موحی دینونا ولم نو منگا و لم نکو نومنگا نطعم المسکین چه خوراک باورکو غریبتا و کن نومنگا نخوضو چه ورنو نوتیو پا باطل اولو که مع الخائدین سر دا خلقنا چه ورنو فالدين بات الأولوكي وقلنا نكاذبه اهو من هميشه دروجن كلبه بيوم الدين رزد بدلي حتى أتان اليقين ترده فوريك من تمرقراغي وما تنفعهم فما تنفعهم فايدة ونرسي ديتا شفاة الشافعين شفاة رست شفاة رست كونكو فما لهم سيشوي دي لرا عن التذكيرتي كده قرآننا موردين مقرون كده فما لهم سيشوي دي عن التذكيرتي نا کتاب نا چې پنور که اونکه ده موردین مخت ارونکه ده که انه هم گوه کې دهی حمرون خردی مستان فیرتون تختی دولکی فرد تختی من قصورتین ده امزاری نا ده قرآن دا دا مثال د امزری ده اجیسو قرآن ناوری نیز ده که اینو مثال ده خور ده نا بیدیانه خور ده امزاری نا, نا تختی نو تو چه قرآن بیانه که نا نا مولا مولانا ګاره پیرو سیاسي ازัจچي سي دا بيالتوږيږي نا نام زريخه بل يريد بلکي غاري كل امر انسان هر څৰে مله هم د دین یوتاچ ورکړي او یوتاچ ورکړي شي صحف كتابنا منشرة كلاو کړی شي وي هر یو کې ذکري چې دا زمو قرآن دی او دا زمو پیغمبر دی لولا کلا داس نه دا بل يخافون بل يخافون بلکه دینی لريږي د اخرتنه قال لا داسې نه دا, دا, دا. انه يقن الله قرانه تذکرتون نسیت وركون کې ده فمن شاء تو کی غوالي ذکره هو د قران لري پن نسیت اخرې و ما يذكرونا د قران الا الله مگر دا چې غوالي الله کتی کې دا په مشیت کې ها ار الله په مشیت هوا دا الله احل التقوی لائق تے دا یری ددن او یری گئی و احل المافرہ او دا اللہ لائق تے دا بخنی بخن ام دیکھو لیشی بلسوک لنا ننو ارتا لگی سار چاہی خوائے باران کرے دی تا آرے دو نو تنگی گئی ماخا سور قیامہ فا کی سور مدفر پسی پچتر نمبر سورت تے او پلوزول کی پلوزول کی ایک نم 31 نمبر صورت ته فص ده سوره قريش نا او او دعوی د دا دې صورت سره اثباته قیامت ما صورت کې زجر اعراض وو نو قران نا چې چا اعراض کاو نو دلتوم هغه خلکو تیار اور کای چې څوک د قران نا اعراض کای خبرې پکی ودی بسم الله الرحمن الرحیم حاض بیندا د نوم د الله چې आम्ही او خاصه مربانا کون کې دی شروع کو پسوره قیامت لا داس ندا اوکسبو ز قسم کوم تاسو تا یوم القیامتی پروز د قیامت ولا داس ندا اوکسبو ز قسم کوم تاسو تا بن نفس لوما لواما فا غ نفسرا شغه ملامت کوون کې رغب المالک لار اوره ملامت کی زکه ملامت کی قیامت حق سم چلے گا کنه ندا گوانے پا دیچے قیامت پر آلی آیا حضب الانسانو آیا قیال قیدہ بنی آدم ان لن نجمه چه چاری با من نجمه که و عزوامه و اڈوکی ده ده بلا داسه نده من طاقت لرو علاده ده خبر ان نصویه چه برابر که من بنانه و بندونه ده ده بل یورید انسان کافر لی چې انکارو کی امامه داغا حالتونو نچه ده تمخیراروان ده یسالو ده تپوس کهی پزد او عناده ایانه یوم القیامه کل بیروزد قیامه اده فیضا باری قلب و کلچ خوریشی سترگی و خسف القمرو او تورشی سپومائی و جمعه شمسو القمر او یوزای شنورو سپومائی یا قولو الانسانو ویبا بلی آدم یوم ایزیل پا دغراز این المثاو کمزای که نزاید تیختی چه او تاختم کلا چرداسی ندا لا وزارا نشت زاید تیغ تی ایلا رب خاص رفستاتا یو ما ازین پا دغرز علمو استقار رو اغا وقت دا ٹیکاو و زاید دا ٹیکاو دے یو نبقل انسانو خبر بشی دا بنی آدم یو خبر بکل شی بنی آدم یو ما ازین پا دغرز بما پا آغای قدمان چه مختی نگلی دی و آخرار رستی پری خودی دی ولی انسانو بلکی بلی آدم علا نفسی پا خبل زان بسویرتون دی دون کرے ولو القا لا تو هر ایک بیهی مخوضا واپا قرآن ویلو سرا لیسانا که اخپلا جبا لیتا جلبه لیده پارا چه تا تادی کهی پا دو سوال رازی مخی د قیامت بازو وزوی قرآن باندې تادی کوه لاو یو پر سرا ننگی جواب داده اغستان دامون خواروارو پز مکر که اقبر کی پراتیز زبی راغون کم ایو پیغمبر دا قرآن زمان چه جبرائیل علیہ السلام تا ت آیاتون او کلیمات او صورتون ازتاسی نکی بیرا غنڈوم خوی گئی وی؟ مکوا ایلنا علینا یقینا پا من بانده جمعه را غنڈول لقران دستاز رکی و قرآنه لستل لقران دستا پا جبا فیدا قرقناه کلج من اولو دی قرآن لراتاتا فتبیعت زا قرآنه لستلو دا دپسی جبرائیل علیہ السلامی لولی نبی آزا والغکی دا ثم ان علينا بياقين قمباني بيان هو وذاحتو تفسير د قران دي تفسير د قران مفسر الله د پیغمبر ته کړه دي دي ته گئی وه خو نه تقبل قران خود له په مطلب کلا داسنه د ابياخ ور د قیامت بل تحبون العاجله بل ک تاسو من ساتي ای دنیا سارا دنیا د خوګه تلوار دنګ ګنګ سر بخات او تاسو پر خود د اخرت اخرت وی کی گو اللہ و جلت را کئی بخون کرے و جوہن سنی مخونہ یوم ایزن پا خیامت کے ناظرتن ترو تازبی الہ رب دی آف رب تبا ناظرتن کتل کی دیدار د دی آیات نا ثابت تے و جوہن سنی مخونہ با یوم ایزن پا دا غرز با سیراتن خڑ پڑوی خڑ پڑ کی دن کی تا ظنو گمان بکئی ایو فالا چکار بکولشی بیہاد دی نفس را فاقرهه اغکار چې ما ته اون کې د دملاډ ارډو کی فاقره اګه مصیبت کې د سړی لامه ته کېنو چې ملایماته شنو بیا کوچې وروړي یی کړي یا سګاری نده به چې زما تر داته کارو چې لکملامي ما ته ک <کل> الله ادا سیندا ایزاب <عضابا> لغت التراقیہ کله چې ورسيږي د <جدا> روح او <تا> ویل شي <وبالشی> کېر چا پیر با تن عزیزان نازفي <من راقو> سوگ تے دم اجاول کے ساکتا داویں من لگ بودریگی ولے د خبکان او د غم وقت زرد خبري کول نشي من سوگ تے راق دم گر کے دم پوا چي دیمانہ وکیل او بلشي د فرشتو د طرف نہ یا با جنت فرشتی بل جنت فرشتي بل دوزاخ کو من را کو سوکتے د دخیجا ان کې د دا د پا سوکتا خلی وزننا دے بگو مالو کی انلہ الفراقو شی اقینندہ حجودہی دا, دا دنیا آنا والتفت ساکو اپری بزی پندائی تاو بشی پندائی بے د دا پندائی نا کفن کے بے یوزائی والتفت ساکو او تاو بشی مصیبتون دا خیراتو بے ساکی دا آغا مصیبتون دا دنیا آنا سترس تو مانا اوگے تکے بر بحلے لا لا او دا قیامت دا دوزخ څخه تیرالی کاری نو کړي وي لا ټول قبونا ال ربکا خاص رب ساتا يوم اذن قدغرز المساق شړل دي فلا صدقا ته تصديق نو کړي د قران او پیغمبر ولا سلاله د توحيد مونځنه کړي او ولك ان كذوا لكن درو جنواله کړي او تولا مخي له لو ثم ذهب ادي ادي نه لاړو الا اهلي بل مرغوتا يتمتلو يقولا او لالاکا تبايده تعالرا فاو لالاکا تبايده تعالرا ثم او لالاکا بهذا التبايده فاو لاء فاو لاء تبايده فا ايحسب الانسان اي خیال کوي دا بني ادم اي اترکا جي دب پري قوديشي سودا مهمل نيويزه به دنيا کي وسيقم اخو برت دانوي کي دا برت نيوي کي دا مکا فا سره د کي سكارغي انم يا کو اي نو ده نطفه سان سات موامل مطلب دا چې بیکاره نه بموسکو نه ودس نه ایمان علاوه اقلا نه زینا او شه نظر ساته ما ته وایو علم یکو آینا ده ده نطفتاً سات که ده مانای من منین ده ماناینا یمنا چه اغرزولی شیو و ده منی پراحیم ده مور که سم مکان علقتاً نبی آشوه کتره دوینی فخلقاً لا پیدا کو فسوه برابری کو فجالم انهو بگرزولی ده ده دغه از زوجانی جوڑی از ذکر والانسان رو خزا علیس زاری کا آینا ده ده کارون والا بے قادرین طاقت لرون کے علادہ دے خبرِ انیوحی الموت تھا چاگر بجواندی کئی بلا اولے ندے دا بہت سروایے ہی قا اولے ندے اولے ندے پا دے دے پوئی گئی سورت و دہر